أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ثم أما بعد Dimalam Allah Taala, Syekh Sulaiman Al Jamzuri. Bismillah, Al-Rahman, rahmatil Gofuri. Dohuman Sulaimanu, Jamzuri. Yakulu berkata Raji yang mengharap rahmatil Gofuri, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala al Gofuri yang Dauman senantiasa meminta dan mengharap padanya subhanahu wa taala Sulaimanul Jamzuri yaitu Sulaiman dia adalah Al Jamzuri Di sini yang berkata adalah Sulaiman Al Jamzuri Beliau mensifati dirinya yaitu raji rahmatil ghafur Dauman Yang senantiasa mengharap Rahmat Allah SWT Al-Ghafur al Yang Maha Pengampun Baulah Rimmuallahu Ta'ala Nafsu Berkata beliau Sendiri dalam Syarahnya Yang sebenarnya beliau memiliki tulisan sendiri syarah dari Tuhfatul Athfal yaitu Fathu Al-Aqfan Kata beliau, "Uruhu" karena di sini kita mengambil dua syarah yaitu dari beliau sendiri dan juga dari Abdurrahman Allah Quluhu bismillahir rahmanir rahim qul ustaiinan bil qodiril samii'il 'aziiim bismillahir rahmanir rahim aku katakan kata beliau mustaiinan disertai dengan mohon pertolongan kepada Allah azza wajalla bil qodir zat yang maha mampu yang mendengar yang maha tahu Bismillahirrahmanirrahim Rahmatullahi, Anzimul Asyia Al Atiata. Aku susun asyia dari bait-bait syair berikut ini. Anzimul itu menaldomkan, iaitu membuat syair-syair berikut ini. Mutabarikan bismillahirrahmanirrahim Disertai dengan mengharap Keberkahan Kebaikan yang banyak Karena Barakah sudah kita ketahui Itu maknanya Al-khairul kathir ya, Kebaikan yang banyak Disertai dengan mengharap keberkahan Dengan menyebut Nama Allah SWT Zat yang maha pemurah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 disebut dalam bahasa Arab iaitu, an-nahtu an-nahtu an-nahtu iaitu ja'lu kalimatini kalimatan wahidan, wahidatan menjadikan dua kalimat menjadi satu ya, ja'lu kalimatini fa'akhtar kalimatan wahidatan menjadikan dua kalimat atau lebih satu kata ya. jadi kalau ada dua kalimat atau lebih menjadi satu kata itu disebut an-nahtu dalam bahasa Arabnya. Kalau kita singkatan, ya. Kalau kita singkatan. Cuma jangan ikut ikutan, ya. Singkatan-singkatan kalau di Indonesia yang awal memakainya itu para musuh-musuh da'wah Ya, Lukman Ba Abdul Elbe, apa lagi? Ya, disingkat-singkat sama mereka. Dinahat. Mungkin tujuan mereka ingin Nahat okay. Jangan itu Demikian pula Alhamdulillah disingkat dengan hamdalah. Kama yaati sebagaimana akan datang Iktidaan bil kitab Bil azizi Tiada lain dalam rangka mencontoh Terhadap kita al-aziz al, al Qur'anul al-Karim Wa amalan bil ahadithil warijati Dan Dalam rangka beramal Dengan hadith-hadith yang datang Kita ketahui tentang Faizah dari Ibtidai kitabah Bil basmalah ini sering berulang-ulang. Nih, para ulama mereka mengawali tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Tentunya tidak amta billah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musta'inan bihi wa mutabarrikan bihi. disertai dengan mohon pertolongan dan mohon keberkahan kepada Allah azza wajalla atas apa yang dilakukan. juga dalam rangka mengamalkan ini, jadi jadi yang datang tentang itu ya, tentang memulai segala sesuatu dengan basmalah, ya, Bismillah ini. dalam berbagai macam hal Rasul kita Anas bwasalam mencontohkan sampai pun dalam kitabah dalam penulisan dari surat menyurat Rasul kita Anas bwasalam ya pada ad interim room pula dalam janjian Anhudib dan dalam aktivitas yang lainnya yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insi ya, makan ataupun keluar rumah dan doa-doa yang lain yang masyhur Diawali dengan basmalah Walayyihfa maa fil Basmalaat walhamdallatimimma la nuzhilu bi dzikirih iktisaran atas mazaharahu fil asri dan tidak tersamar kan tentunya faidah yang terkandung dalam Basmalah serta dalam Hamdalah mimma dari perkara-perkara la -perkara, nuzhilu bi dzikirih kita tidak panjang lebar menyebutkannya iktisaron dalam rangka meringkas adalah zakuruh fil asri sebagaimana yang telah disebutkan dalam asl yaitu dalam matan. Hmm. Karena tidak tersamarkan sering dan jelas ketika membahas keutamaan basmalah dengan hamdalah. Wa quluhu masih beliau dan ucapan yaqulu rahmatil ghafur ay yaqulu beliau mengatakan sudah iman sendiri muammilun ihsana rabbi rabbihi al ghafur itu sama dengan arti rajin beliau berkata mengharap ihsana Rabbil Ghafur Ihsan Rabbil Ghafur Kebaikan Rabbnya Al-Ghafur Yang Maha Pengampun <coughs> Ey al itu Maghfiratu that. <coughs> Yang Maha Banyak Ampunannya yeah. Al-Ghafur Karena kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab termasuk dari "seyukuh mubah menunjukkan banyak. Si Al-Ghafur itu Zat yang Maha Pengampun, Ampunan Allah semuanya luas. Dan mana al Mafurol? Ei ashtro ala al khutayin. فَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهَا دَائِمًا itu makna al-maghfirah yaitu as-satr al penutup atau tirai terhadap dosa-dosanya ya. maghfirah sebagai penutup atau tirai yang akan menutupi dosa-dosanya فَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهَا دَائِمًا dan tidak dihukum atasnya ya, atas kesalahan-kesalahan tersebut ya, tidak dihukum atas kesalahan tersebut ya, titik harusnya di situ ya. adapun daiman ini penafsir dari dauman dauman ai dai iman itu makna al-maghfirah Sehingga dahulu ya, Helm-helm baja atau besi Yang dipakai oleh seorang tentara dalam pertempuran Itu disebut milfar ya, Kenapa? Karena as Sebagai penutup Kepalanya ya, Dari tebasan pedang ataupun yang lainnya ya, Ketika dia memakai milfar tadi apa disebutnya? Alat perang yang dipakai di kepala Apa Kalau zaman sekarang? Ada yang tahu? Ya. sekarang helm anti peluru ya. Kalau dahulu helm anti pedang tadi Helm besi atau baja ya. Digunakan biasanya dalam pertempuran Jadi kadakan mengifarakannas dengan satru ra'sih, penutup kepalanya. Maka demikian pula dosa yaitu as-satru wa 'anil khataaya, yaitu penutup dan ampunan dari dosa-dosa. Sehingga tidak Dihukum atas dosa-dosa tersebut Kemudian Da'imannya itu senantiasa Beliau mengharap Kebaikan dari Rabbnya Al-Ghafur Sulaiman Ibn Hussein Ibn Muhammad Dalam Tabakot yang lain disebutkan ibni Shalabi Al-Jamzuri Sini, bil ba'da al al al Jam zuri di sini bilmiim, bagaar jim, bukan ada zuri tapi Al-Jamzuri Karena ada yang miim setelah jim. Karena Zakarah Sya'ari di tabaqatih Syahiri bil Sebagaimana disebutkan oleh Sya'ari dalam tabaqatnya. Sulaiman masyhur Dengan lakob Afandi Dengan lakob Afandi Afandi di lakob Yang konon digunakan oleh orang-orang Turki Sebagai bentuk Pujian Sebagai bentuk pujian Terus Dalam rangka penghormatan dalam rangka penghormatan seperti kalau kitanya tuanku gitu tuanku Imam Bonjol atau pun lain penghormatan saja dan ajem zuri ini nisbah yang dinisbatkan kepada suatu kampung yang bernama Jamzur. Ya, jadi ya di sini dinisbah. Jamzur ini suatu kampung yang berada dekat dengan Tanta kalau sekarang ya. Bahasa Arabnya Tonto. Tonto Tanta, kalau terjemahannya, itu sebagai kampung ayah beliau, kucing. Dan Tonto atau Tanta ini di bawah kekuasaan negara Mesir. Dan beliau disebutkan termasuk dari Syafi'iul Madhab Bermadhab Syafi'i Adapun biodata Kelahiran beliau Tidak disebutkan Dengan tanggal Yang pasti Hanya saja disebutkan dalam Beberapa terjemah Biodata Beliau Beliau dilahirkan di bulan Rabi'ul awal sekitar tahun 1160 seratus enam puluh sekian Allah ya. menyebutkan bid'in bid'in ini berarti bid'in wasitina wa alfin uh, wa mi'ah ba'al al, al sekitar 1160. Tiga sampai sembilan Tidak ada yang menyebutkan secara pasti yang muhim, Beliau diakhirkan sekitar tahun itu Hijri ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Lama Ad-Dabbagh al sebagai syarih selain beliau sendiri Quluhu bismillahir rahmanir rahim Qala nazim rahimahullahu taala Bismillahirrahmanirrahim dikatakan oleh penyair rahimahullahu taala bismillahir Ibtidaan rahim imtida'an bil basmalahti ibtida'an haqiqiyan Mulai dengan basmalah adalah permulaan yang hakiki yang benar. Wahwal ibtidau bima taqdama amal maksudi walam yasidahku sheyun. Yaitu sebagai permulaan bima taqdam. Amal maksud di di depan apa yang dimaksudkan. Ya, kenapa? Karena yang beliau akan, akan maksudkan akan datang. Ya, sehingga dikedepankan di depan apa yang tidak beliau maksudkan. Walamnya sebagai khusyoon dan tidak ada sesuatu pun yang dahului. Ya, sehingga pasmarah ini dikedepankan Sebelum maksud dan tujuan yang hendak dikemukakan atau yang akan dikemukakan, oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang mendahulinya. Wabil hamdalah demikian pula beliau mulai dengan hamdalah. Mas saya si, sebenarnya akan datang ibtidaaan edovian sebagai permulaan yang disebatkan kepada Bismillah. Wahal ibtidah ubi mata khat damamam maksudi sama. Memulai dengan hamdalah setelah basmalah itu adalah permulaan yang dikedepankan sebelum maksud dan tujuan yang akan dikemukakan. Wah insya pak houshayun meskipun dahulu ialah sesuatu iaitu oleh basmalah, tapi tujuannya sama dikedepankan ya sebelum mengutarakan atau menyampaikan maksud dan tujuan itu semua iktidaan dalam Al-Quran yang dikarim dalam rangka mencontoh Al-Quran Al-Karim dan bentuk pengamalan dengan akhbar berita-berita, hadith-hadith yang datang dalam hal itu jadi permulaan memulai dengan Basmarah dan Hamdan qulu hu ulil uja ban nadhin fi tatdaba menjelaskan tentang ucapan uja ban jamzuri yaqulu raji rahmatil ghafur yaqul fi'lun mudhari'un min al qaul yaqul adalah fi'l mudhari' dari qaul qala yaqulu qulan dari qaul menunjukkan asal katanya qaul kemudian fi'l madhi yaqala Mudahlah ya, yang dia katakan. Dia katakan, "Ibrahim, dia katakan, 'Ibrahim, dia katakan, 'Ibrahim, dia katakan, huruf dia katakan, 'Ibrahim, dia katakan, 'Ibrahim, dia Mengumumkan, menampakkan huruf-huruf yang diinginkan dengannya makna. Ya, Tafsir itu berfaidah makna. Ya, ada maknanya. Atau huruf-huruf yang bermakna. Kali ini kan kalau ditinjau menurut kita, ya ucapan, yang namanya ucapan itu terdiri dari huruf-huruf. Ya huruf, huruf tersebut mengandung suatu makna. Itu tafsiran qaul saja di sini. Wa raji fa'iluhu dan raji fa'ilnya yaqul fi'il mudhari' mana fa'ilnya raji. Berkata, siapa yang berkata? Raji <tuh> yang mengharap Sehingga raji adalah fa'ilnya yang namanya fa'il wa huwa marfu'un hukumnya dirafa'kan dengan dhommah atau penggantinya. di sini apa? di dhommatin muqaddaratin dengan dhommah yang tidak diucapkan tersebunyi muqaddarah muqaddarah itu tidak terucapkan ya. nah, di sana ada dhommah yang zahirah yang jelas nampak artinya terucapkan dan ada yang tidak terucapkan. Kalau terucapkan rojiun, kalau diucapkan domahnya rojiu atau rojiyun. Kenapa domah ini tidak nampak tidak terucapkan? Apa faktor penghalang dari pengucapannya? Mana min zuhuriha astaqalu Faktor mana yang menghalangi min zuhuriha dari penampakannya dari pengucapannya yaitu astaqalu karena berat ini tiqal ini faktor berat yaitu ath-thiqlu fil lisan beratnya pada lisan ya. karena beratnya lisan untuk mengatakan rajiyu kalau orang Arab kan sebenarnya yang ringan, yang berat-berat ditinggalkan. Bagaimana pula dalam ucapan rojiu. Secara bisa-bisa rojiu, tapi berat, sehingga tidak ditampakkan, tidak diucapkan. Itu alasannya kenapa kau tidak nampak, tidak terucapkan, ya domah ya karena sirkon. Eithi Quran dan Nisan berat di lidah dan roji minar roja bil mad dari kata ar roja dengan mad ya. madisin supaya antum lihat ada alif ada hamzah apa itu roja wohwa tapi beliau ta'aluul qalbi Bimargubin fi husurhi, ma'al aksi fi asbabil husuli, hujaya itu terkait kulfi, terpautnya atau terkaitnya hati bimargubin terhadap. Sesuatu yang diinginkan Fihusudihi Untuk Mendapatkannya Tidak adanya Keterpautan hati Terhadap sesuatu yang ingin Diperoleh, yang ingin didapat Ma'al akhli Fi asbab khusudi Disertai dengan Menjadikan sebab-sebab tercapainya hal itu di adanya keterpautan hati, keterkaitan hati terhadap sesuatu yang kita inginkan bersama menempuh sebab-sebabnya untuk mendapatkan hal itu. Wa illa ka ra Jika tidak jika tidak, maksudnya jika tidak disertai dengan melakukan sebab-sebabnya Untuk menggapai perkara yang kita inginkan Dinamakan sebagai toma'an malmuman Keinginan yang tercela. Ya. Ingin sesuatu, ya, ingin pintar ya. Ingin mudah hafalan ya. Atau ingin bisa mengikuti pelajaran tapi apa? Tidak murojaah atau tidak tekun ya. dalam belajarnya. Asal-asalan. Tidak dilatih ini namanya tamaan madmumman kalau tidak disertai dengan sebab-sebab untuk menggapainya dinamakan sebagai keinginan yang tercela. harapan yang tercelah karena harapan yang terpuji yaitu disertai dengan melakukan sebab-sebabnya mengambil sebab-sebabnya wahyu ya. al-amal dan roja kata lainnya itu al-amal ya afan iya kata lainnya adalah al-amal ya. atau Definisi dari tamakan mendemum, ya. keinginan atau harapan yang tercela, iaitu wahwal aman, panjang angan-angan, ya. diduliyasi sebagai lawan kata dari putus asa. Tuh bisa juga wahwal ini kembali pada roja, ya. alaman sama harapan. Keinginan oleh karenanya Diddul Ya'si ya Lawan dari Putus Asa Putus Asa Mudin ya, Wa Rahmati Bil Jari Yakulu Raji Rahmati Di sini dijarakan Rahmati mudafun Ilay Karena mudafun Ilay tinjau dari bahasa kalau walau la kitabatul ya'i walau la seandainya tidak tertulis yaknya fi roji itu pada roji kalau seandainya tidak tertulis yaknya pada roji la jaza tanwinuhu maka boleh ditanwin kalau seandainya ya-nya tidak tertulis pada kalimat roji, maka boleh ditanwin. Berarti jadi apa? Apa oh, boleh ditanwin? Jadi apa? Jadi apa abonokman? Kalau dibuang ya Tidak tertulis Sehingga boleh ditandungin Jadi Bagaimana? Jadi bagaimana? Bisa kerja? Hah? Jadi rajun. Jadi rojin, rojin, maldin, asalnya maldiun. Tapi kalau dibuang. siapa yang dia lihat ya. mengkus maka ketika dibuang ya -nya, ya di tanwin kasroh sebagai tanwin awal pengganti dari huruf yang dibuang rojin itu kalau dibuang ya ya ya boleh di rajin. Dan kalau dibuang ya ya wanasba rahmah. Dinasabkan rahmatnya sebagai maf'ulan bihi sebagai maf'ul bihi ya. Itu kalau dibuang ya. Berarti Ya qulu rajin rahmatan ghafuri. Ya. Itu kalau ditanwin rajin ya. Maka rahmah bukan mudhof ilaih. Dari isim fa'id Sesuai so, mana kita tadi sebutkan Dalam syarah Ya'kulu mu'ammilun Ihsana Ya'mu'ammilun Ihsana Karena إحسانا إحسانا yang mengharap Ihsana rabbihi Ihsana sebab maf'ulun bihi dari fa'id Yang Ya'amalu Amal al Ada kalahnya Fa'il Dia beramal seperti Amalan fi'il fa'il padahal Tapi amalannya terkadang seperti fi'il Itu bisa Menasobkan maf'ul ya. Demikian pula rojin secara bahasa Rojin artinya mengharap Berarti ada yang di Harapkan Kalau sesuatu yang di Berarti apa? Maf'ul gampangannya ya, Maf'ul ini tadi Bahasa kitanya cocok untuk dimasukkan kalimat yang di gitu. Terserah Yang dipukul, yang dicuci, yang dimakan Berarti setelahnya ya. Sebagai objeknya, sasarannya Itu secara ya'rob saja Warrahmatu fil asri dan rahmat pada dasarnya maknanya itu ricotun fil qalbi tak tadi tafdul tak tadi tafdulah wal ihsana rahmat adalah ricotun fil qalbi kelembutan hati surah rahmat yang kelembutan hati ini tak tadi tafadula wal ihsanan tuntut tafadul pemberian dan kebaikan ya. sama anugerah tafadul ini ya dengan adanya kelembutan hati Hati itu akan mengantarkan kepada Tafaddul wal ihsan Seseorang Memberi Dan berbuat baik Hanya saja makna ini Adanya pada manusia Adanya pada manusia tidak dibenarkan untuk Allah Azza Wajalla makna rahmat seperti ini. Ya. Kalau kita ya sebagai bentuk rahmat kita, karena kelembutan hati dengan lembutnya hati kita maka akan muncul taqadulan wa hisanan idal khair. Kita bisa memberi dan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Itu ketika adanya kelembutan hati. Tidak keras yang akan menyebabkan kekhir. Jadi mana ini tidak benar untuk Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya dia sebutkan wahai dan mana ma muhalun fi hakhi taala. Makna yang seperti ini mustahil muhal. Mustahil ada pada hak Allah Subhanahu Wataala. Beitibari mabda'ihi ditinjau dari awalnya jaizun arihi bi tibadru qayatihi dan boleh bagi Allah Subhanahu wa ditinjau dari akhirnya tujuannya tapi ini pun tidak dibenarkan Ini tidak dibenarkan awalan dan akhiran akhir dan tujuannya bagi Allah Subhanahu wa makna seperti ini fahiya fi haqihi ta'ala bi ma'na al ihsan dan rahmat pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala bermakna ihsan. Tapi ini pun tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan oleh mualif di situ pentadlik di bawah makna yang disebutkan oleh ath-thabagh ad ini adalah ta'wilun li sifatir rahmah. Sebagai ta'wil terhadap sifat rahmat Allah azza wajalla. Ya, karena ihsan min athari rahmatillah. Kebaikan yang Allah SWT berikan kepada hambanya Itu adalah sebagai bentuk Dari rahmat Allah SWT Dampak dari rahmat Allah SWT Bukan makna Ketika Allah SWT Menyayangi hamba-hambanya Maka Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada -kebaikan mereka. Sehingga ini semua tadi bentuk Ta'wil terhadap sifat Allah SWT ar-Rahman Dan ta'wil tadi yang disampaikan oleh Al-Dubba' Bermakna ihsan Mukhalifun di'tiqad di ahli sunnah wal jama'ah Menyisihi Akidah ahli sunnah wal jama'ah Kita menetapkan ya, Sifat rahmat bagi Allah SWT Dengan sifat yang hakiki Layak bagi Allah SWT Tanpa terjatuh ke dalam ta'wil Ta'atid Ta'kif Ataupun tamthil Karena sifat ini telah ditetapkan bagi Allah SWT, itu sifat Ar-Rahmah dan mufirah. Ya. Keduanya adalah sifat bagi Allah SWT. Di situ sebutan ayat-ayatnya, wa Robbukal Gofuru thurrahma, wahal Gofuru al Rahim, waharham al Rahimin. In arhamat Allahi qaribu min Semua adalah sifat bagi Allah Azza Wajalla rahmah. Tanpa kita men dengan makna lain. wa rahmatun mudafun wa rahmati mudafun jadi rahmah adalah mudaf ilaih ya rahmatii sekaligus apa sekaligus menjadi mudaf lagi mudafun yeah, ini sekaligus dia menjadi mudaf lagi yeah. dia punya dua pangkat yeah, sebagai mudaf ilaih dari raji yeah, kemudian sebagai mudaf yang disandarkan kepada Al-Ghafur Al-Ghafur Muthafun ini Minal Gufri Diambil dari kata, kata Al-Ghafri Gufron Gufri Tadi sebutan tadi maknanya Sateru syai'i Wa tagtiyatuhu Tirai dan penutup sesuatu. Itu Al-Gufru. Al-Gufru. qabaihi wa dhulubi. Bi isbali satri arihi. Fi dunia. Wa tarikil mu'akhadati alaiha. Fi al-Uqba. Yaitu. Penutup dari kejelekan-kejelekan dan dosa bi isbalisatri ariyah, iaitu dengan mengelurkan, memanjangkan penutup atas dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan di dunia di ketiga tiri tersebut Allah tutupkan, iaitu ampunannya Allah semata ampunkan terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Maka Allah tutup kesalahan-kesalahan di dunia tersebut dengan ampunan tersebut. Wathar kir mu akhdati dan Allah tidak menghukumnya atas dosa-dosa tersebut. Fil ukba itu di akhirat. Doman mansubun ala naziil khawfidi. Doman dia disombukkan ala naziil khawfidi dikarenakan naza'il naza'il itu dicopot diangkat maknanya itu dihilangkan al-khafid yang mengkhafudkannya yang mengkhafudkannya di naza' dibuang, dihilangkan yang menjarkannya dihilangkan Apa yang mengejarkannya? Eh, al-gofuri ya, fi yang harap rahmat Allah subhanahuwataala yang mengampun fitdawam ya, senantiasa. Yang ini fit dunia wal akhroh di dunia dan di akhirat. Di sulaiman Azam Zuri beliau mengharap rahmat Allah subhanahu wa taala Al-Ghufr ya, fi fid-dawam ya, senantiasa di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena namanya manusia bukan hanya beliau kita semua ya, kita semua bang, sangat sangat butuh pada rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat bukan hanya beliau kita pun ya. semua kita tentunya sangat-sangat membutuhkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ya, taala di dunia dan di akhirat daiman wa abadan. di dalam ilmu i'rab ketika ada huruf jar huruf khafid huruf yang menkhafatkan atau yang menjarkan itu dibuang maka majrurnya apa? mansub. Majrurnya di nasab. Itu ketiga, ada huruf khafadh atau huruf jar yang dibuang. Maka majrurnya atau makhfudnya yang di dikhaffadzkannya atau yang dijarkannya di nasab. Irobnya apa? mansubun ala nazil khafidh dinasangkan karena dibuang yang mengkhawatkannya Yang sering kita dengar ya seperti lugutan iya atau awalan akhiran maksudnya apa? fil lugati ya. fil awal maaf fil akhir ya. jadi huruf yang menjarikannya dibuang sehingga tadi kalau dibuang maka dia nasab atau syara'an ya, tiba-tiba nasab berarti Allah Nazil ada huruf khafad yang dibuang wa sulaiman bil-raf'i badalun min raji sulaiman dirafa'kan sulaimanu jadi sebagai badal jadi roji, ya, roji kan fa'il Siapa fa'il di sini yang mengharap itu Sulaiman, hua-hua, ya, dia dia juga yang mengharap itu Sulaiman. Sulaiman yang berharap Itu badal. Ya. Meskipun ada pula yang mengatakan sebagai atfu bayan sebagai penjelas. Boleh Ya Oleh salah satu ini Boleh badat Atau boleh Atau bayan Hanya saja Yang berpendapat Atau bayan itu Ayakuna A'af Harus lebih ma'rifat ya, Dari sebelumnya Siapa Suleiman Wahuwa ismun nadim Nama pembuat syair tersebut ya. nama pembuat syair pembuat nazim ya. bait syair wasmu husain nama bapaknya husain Ibn muhammad ibnin syalbi wa bil afandi dan beliau masyhur ya, dengan panggilan afandi Jadi, sebagai bahasa turki yang dimaksudkan dengannya sebagai bentuk pengabungan wa rahmatan wa huwa syafi'i al-madhab dan beliau teranggap sebagai madhab syafi'i kemudian Ahmadiyul khirqati syaduliyu syaduliyu tariqati dikatakan di bawah di situ oleh Syekhul Islam ni ya amal libas al-khirqah yang ia لبسuhha ba'da al-masyaikh lil ini pakaian yang biasa dipakai oleh muridin muridin itu istilah yang digunakan oleh orang sufi kalau kita nyebut murid santri oke itu murid murid ini istilah orang sufi Dipakai oleh masyhif ilmu lidin, guru-guru orang-orang sufi. Pakaiannya. Kedatipun ini tidak dicontohkan dalam sunnah, tidak ada. Hanya bentuk fanatik terhadap tokoh. Jadi ya, ketika tokohnya pakai pakaian itu, dia mencontoh terhadapnya. Begitu pula dia mengikuti perekap Syadzri di sini. Perekap yang dia tempuh. Oh Subhanallah wa bihamdih